Când am primit această invitație de a vorbi despre Steinbeck la Universitatea noastră, primul meu gând a fost acela de a desena un contur care să fie ușor de înțeles pentru toate generațiile. Pentru că există o receptare, o percepție diferită privind acest autor în funcție de poziția fiecăruia și mai ales de experiența lecturii pe care o dă aderența, implicarea într-un timp anume și la o anume generație. Pentru, să spunem, generația anilor 70, Steinbeck este perceput mai ales ca autorul care a scris Fructele Mâniei, un roman tradus în limba română la începutul anilor 60, într-o colecție foarte accesibilă, accesibilă Biblioteca pentru Toți, și într-un tiraj foarte mare. De asemenea, Steinbeck, în memoria culturală sau chiar în memoria colectivă a rămas ca uh, dramaturgul uh, autorul uh, piesei Șoareci și oameni uh, care în limba română s-a tradus însă oameni și Șoareci deși titlul original este Of Mice and Men de deci Șoareci și oameni dar uh, uh, S-a antipărit în memoria uh, cel puțin a generației care a văzut piesa la Teatru Național și chiar la televiziune ca oameni și șoareci. În traducerea publicată la uh, editura Rao, uh, editura Rao, de fapt, în momentul în care a lansat uh, această colecție Steinbeck, uh, a luat legătura cu mine și, într-un fel, am fost implicat în uh, publicarea sau republicarea uh, operelor celor mai importante opere uh, de John Steinbeck. Uh, un proces care a început uh, un proces editorial care a început în uh, 2005 și în momentul de față uh, puteți găsi în librării aproape toate uh, romanele, dar nu numai romane, pentru că jurnalul rusesc, un uh, text publicat uh, în anii trecuți pentru prima dată în România, nu este un roman, așa cum este și titlul, este un jurnal uh, consemnând impresiile lui Steinbeck uh, după o călătorie în Uniunea Sovietică, foarte interesant, uh, la câțiva ani după terminarea războiului, deci în plin uh, regim stalinist, Vă recomand să citiți această carte pentru că, pe de o parte, exprimă abilitatea lui Steinbeck de a descifra prin perdeaua de propagandă a regimului stalinist, ne aflăm în anul 1948, și, pe de altă parte, încercarea lui de a stabili niște contacte umane cât mai autentice, nu numai cu lumea scriitorilor, dar și cu oameni de rând. Aceste două tentative de a propagandei și contactul uman, sunt foarte bine uh, prinse în jurnal rusesc și face din această carte în mod uh, surprinzător uh, un moment de, au de mare autenticitate. Trebuie să adaug că, apărând într-un moment de mare tensiune, este de fapt începutul războiului rece, uh, cartea n-a fost foarte bine primită în Statele Unite, fiindcă discursul uh, oficialităților americane, tocmai se schimbase de la eu știu, o mână întinsă Uniunii Sovietice, așa cum se întâmplase în timpul celui de-al doilea război mondial, la o politică de confruntare care, după cum știm, se va încheia abia cu anul 1989, deci cu sfârșitul războiului rece. Însă, cartea este, acest jurnal că trebuie citită fie și numai pentru a vedea Realitatea sovietică citită, văzută, înțeleasă de uh, un autor american fără prejudecăți. Uh, ce anume ar trebui accentuat din, uh, din opera lui Steinbeck? Uh, primul lucru care trebuie spus este că el până la urmă uh, rămâne atașat zonei în care a crescut și zonei despre care a scris destul de mult și cărți memorabile. Aș numi, aș numi această dimensiune regionalismul lui Steinbeck și poate pentru unii ar părea surprinzător cu atât mai mult cu cât Steinbeck, așa cum apare și pe acest afiș, a primit premiul Nobel pentru literatură, fiind considerat tocmai ca o valoare universală și nu ca o expresie a unei realități regionale, în acest caz fiind vorba de California. Steinbeck s-a născut la Monterey, a copilărit, a, făcut, a început universitatea pe care n-a terminat-o la Stanford și ca atâția scritori, Uh, sunteți probabil familiarizați cu biografia multor scritori care și-au început studiile universitare și le-au abandonat din diverse motive, fie materiale fie din dorința de a scrie și uh, până la urmă nu au în uh, CV-ul lor o diplomă dar uh, rămân uh, cu lucruri uh, probabil mai uh, durabile sigur, acesta nu e un îndemn pentru uh, a nu termina studiile universitare, dar lumea scritorilor și în general lumea artiștilor Știți că are cu totul alte ritmuri și uh, alte sisteme de, de valori. Uh, această lume californiană are unicitatea ei, ea este prinsă foarte bine în uh, câteva romane, chiar în uh, Șoareci Oameni, unde este vorba de uh, situația uh, acelor muncitori itineranți, e vorba de uh, cei care se angajau în uh, fermele care absorbeau uh, forță de muncă în perioada de recoltare uh, și uh, cele două personaje pe care probabil unii dintre noastre le-au văzut fie în film, fie uh, pe scenă, Lenny și George, sunt doi dintre acești muncitori itineranți care uh, au această experiență uh, californiană. Într-un spațiu care promite uh, să fie uh, idilic, dar, uh, așa cum știți, uh, e probabil și oameni este cea mai bună dintre cele mai citite cărți ale lui Steinbeck, uh, se sfârșește tragic acest uh, vis foarte frumos de a avea o viață într-un spațiu uh, agrarian, liniștit, cu o mică proprietate departe de lumea dezlănțuită a orașului. De asemenea, un roman californian este Tortilla Flat, un roman în care personajele principale sunt ceea ce Steinberg numește Paisanos, este un amestec de, de mexicani, deci cu sânge mexican foarte fierbinte, cu rădăcini foarte vechi în istoria Statelor Unite, boem și ei, desprinși de, deși în această situație ne aflăm totuși într-un spațiu urban, desprinși de tot ceea ce ar putea să însemne responsabilitate sau obligații sau, eu știu, anumite Prinderi contractuale pe care sigur că o viață într-un oraș fie el și Monterey ți le impune. De asemenea nu putem să nu amintim experiența californiană din fructele mâniei așa cum știți personajele acestei odisei până la urmă migrează din condiții diverse și datorită unui, să spunem, dezechilibru ecologic, au loc acele furtuni de, de praf în vestul mijlociu, care practic devastează mari suprafețe de pământ și obligă populația rurală, să migreze și unde putea să migreze această populație decât în vest, acolo unde apăreau promisiunile unei vieți mai bune. Spre acest vest migrează și familia Joed din, din fructele mâniei, unde sigur nu va descoperi frumusețea visului agrarian, ci va descoperi o lume extrem de dură în care proprietarii de ferme își exploatează în modul cel mai nemilos angajații sezonieri. Romanul a fost foarte prost primit în California, mediul politic a reacționat destul de ostil, pe de altă parte el a fost mai târziu lăudat de președintele Roosevelt, care l-a considerat un elogiu adus omului simplu și o încercare de a arăta în adevărata ei dimensiune realitățile economice ale Statelor Unite. Multe din operele lui Steinbeck au avut asemenea ecouri ambigue, fie laude, fără măsură, fie critici, trebuie să spunem că Fructele Mâniei este o carte care a fost arsă în public, a fost scoasă din biblioteci, au fost comitate din California unde s-a interzis elevilor, adică a fost scoasă din programă, cum am putea spune, și trecută pe lista neagră a lecturilor, pentru că era considerată o carte... Subversivă. În același timp, însă, Hollywood-ul a cumpărat drepturile de autor și a scos un, a scos un film cu mare succes, având-l în, în rolul principal pe Henry Fonda. Deci vedeți cum opera lui Steinbeck a stârnit asemenea reacții Contradictorii și chiar extreme. Aici însă ajungem la al doilea punct, după regionalism, și aș insista puțin asupra caracterului politic al operei lui Steinbeck. Vă spuneam la început că Steinbeck a fost publicat în România în 1962. Uh, și când am uh, pregătit pentru editura RAU volumul acesta care a și apărut într-o formă uh, foarte elegantă așa cum uh, obișnuște editura RAO să scoată cărțile dar și la un preț corespunzător uh, m-am uh, confruntat cu problema aparatului critic deci suntem în 1962 în România și Textul lui Steinbeck, care trebuie să spun că este foarte bine tradus, fiindcă cu ocazia acestor ediții am parcurs și textul original în paralel cu traducerea ca să eventual să depistez, dacă nu cumva traducătorii acum 30, 40, 50 de ani au omis, modificat anumite pasaje. Uh, însă, traducerea este excepțională, surprinzătoare chiar prin acuratețea ei. Însă, ceea ce m-a surprins în, în această carte publicată la Biblioteca pentru toți, așa cum vă spuneam la început, este aparatul critic, pentru că, apărând într-o perioadă, deci totuși este 1962, nu 1972 sau 82 cenzura s-a văzut oarecum obligată pentru a fi în conformitate cu epoca de a explica multe din afirmațiile lui Steinbeck într-o notă ideologică și e foarte interesant de citit acum după atâția ani acest aparat critic care de fapt face din cartea lui Steinbeck o face chiar mai de stânga decât este ea în realitate. Este, un, după mine, un document interesant pentru că arată cum înțelegea regimul comunist în anul acela, 1962. Suntem foarte aproape de dezghețul, dezghețul anilor 64-65, modificarea și de politică externă, dar, în general, o o uh, modificare de înțelegere a ceea ce ar trebui să însemne sistemul socialist cu toate consecințele sale, inclusiv în domeniul ideologic. Dar cartea a apărut înainte de a se produce această uh, modificare și poartă amprenta uh, ideologiei în mod uh, masiv. Din fericire, aparatul critic este una... Textul tradus este alta. Textul tradus rămâne valabil și astăzi și mă că nu am avut practic de ce să intervin și să fac anumite revizuiri pe text, în timp ce în partea de note de ceea ce se întâmplă în subsolul paginii a trebuit să intervin pentru că altfel ar fi apărut o carte la care aș fi putut să uh, pun un subtitlu din istoria cenzurii sau din istoria ideologiei regimului comunist pentru că acele uh, note de subsol uh, care explicau de ce Steinbeck gândește într-un anumit fel uh, uh, cum ele mai marxist decât era și așa mai departe uh, ar fi fost utile doar în măsura în care cineva ar fi vrut să înțeleagă cum se făcea uh, Cultură sub presiunea ideologiei la începutul anilor 60. Așa că uh, am avut uh, această să spunem datorie de a rescrie uh, pe unele pur și simplu l-am eliminat unele note care aveau un caracter puternic, ideologic, am păstrat numai acele note strict explicative, unele cu caracter tehnic care nu aveau absolut nimic. Uh, ideologic în ele și care ajutau într-adevăr la înțelegerea textului. Întrebarea este în ce măsură Steinbeck este un scritor politic. Poziția lui este iarăși uh, foarte disputată de cei care au scris despre el. Unii îl consideră... Uh, respectiv cercurile conservatoare îl considerau ca fiind un apologet al gândirii marxiste-comuniste și deci un pericol pentru sistemul american, în timp ce Partidul Comunist îi reproșea că este prea moale, prea îngăduitor cu capitalismul și că nu cere în mod explicit dărâmarea sistemului. Și Steinbeck, de fapt, în fructele mâniei nu exprimă acest mesaj. El nu dorește dărâmarea capitalismului, după cum nici administrația Franklin D. Roosevelt, care, după cum știți, și-a început mandatul în 1933 în plină criză, nu a dorit să înlocuiască capitalismul cu socialismul, ci a introdus o serie de reforme care până la urmă în câțiva ani a reușit să tempereze criza și să facă mediul economic mai suportabil în pentru cei care fusese afectați de marea criză. Pe aceeași linie s-a aflat și Steinbeck. Radicalismul său este doar o percepție a celor care, așa cum v-am spus, se situau pe o poziție conservator de dreapta și încercau să-l identifice cu un scriitor subversiv, un scriitor care ar încerca să aducă ideile marxisme în Statele Unite. Trebuie să adaug că Steinbeck este și unul dintre cei mai reprezentativi scritori americani care a scris o carte consacrată unei greve, cartea se numește Bătălia și a apărut înaintea fructelor mâniei și care este consacrată unui conflict de muncă dar nici acolo mesajul nu se îndreaptă spre o revoluție așa cum o dorea Partidul Comunist. De la dimensiunea politică aș aluneca spre a treia dimensiune care este implicarea autorul implicarea scritorului în eveniment, în actualitate. Există romancieri care fie ignoră prezentul extrăgându-și subiectele dintr-o lume inventată, ficțională, sau plonjează în trecut recurgând la reconstituiri. Steinbeck de multe ori în textele sale a recurs la eveniment. Și elementul care l-a, într-un fel, l-a ajutat să facă acest lucru este experiența jurnalistică. Deci el este unul dintre uh, scritorii americani, uh, care a utilizat experiența jurnalistică de exemplu în timpul celui de-al doilea război mondial face corespondență de război de la fața locului chiar mai mult scrie o carte reportaj despre viața unui echipaj de bombardiere american care este de fapt rodul unei documentări cu personaje reale Carte care apare uh, chiar în timpul celui de-al doilea război mondial. Uh, mai mult, pentru a ajuta efortul de război al Statelor Unite, uh, el scrie o carte care se numește Nopți fără lună uh, și uh, a fost și ea tradusă în românește și publicată de aceeași editură, Rao, uh, în care subiectul este ocupația în timpul celui de-al doilea război mondial, ocupația unei țări uh, și capacitatea acestei țări ocupate de a rezista, de a dezvolta uh, prin diverse mijloace o uh, mișcare de rezistență. Uh, cartea a fost foarte bine apreciată uh, și după război uh, Steinbeck a fost recompensat de Norvegia care, nu întâmplător, s-a considerat ca fiind locul de desfășurare a acestei acțiuni, deși în roman, roman foarte mic, de fapt, Steinbeck niciodată nu precizează că locul de acțiune ar fi Norvegia. Însă, deosebintele nordice, cartea a fost imediat tradusă, difuzată pe rețelele de, de rezistență și a constituit uh, un element de îngrijorare, de nervozitate și de îngrijorare pentru uh, administrația, pentru ocupația germană din țele respective, fiindcă a fost considerată o carte care incită la uh, rezistență activă împotriva ocupației uh, germane. Uh, e un roman mai puțin cunoscut pentru publicul din România, dar uh, nu mai puțin interesant prin modul în care Steinbeck utilizează uh, valori universale, uh, valabile uh, în orice loc al lumii, uh, libertate, uh, demnitate, uh, dreptul la o viață uh, decentă și refuzul oricărei presiuni pe considerente ideologice. Al patrulea element care cred că ar trebui menționat este contribuția lui de fapt ca scritor pentru că sigur vorbim despre jurnalism, vorbim despre dimensiunea politică, vorbim despre Uh, implicarea sa în diverse evenimente uh, de politică internă sau chiar de politică externă. Uh, Întorcându-mă puțin la experiența lui de jurnalist, Steinbeck a făcut uh, corespondență nu numai, din timpul, nu numai în timpul celui de-al doilea război mondial, ci și în timpul războiului din Vietnam, unde propriul său fiu uh, era trimis uh, să lupte și uh, pentru acest motiv uh, a fost atacat de uh, presa din țelele comuniste, fiind uh, considerat uh, ca un uh, apărător al imperialismului american. Deci e foarte interesant această uh, punere a lui Steinbeck în diverse registre, apărând uh, fie ca un... Uh, Stânjist, comunist, fie ca un apărător al imperialismului, fie ca un om de dreapta, fie ca un marxist, însă o, o manifestare explicită a opțiunii sale politice nu există și nu am putea să-l fixăm pe Steinbeck într-un cadru precis din punct de vedere politic. Toate aceste Oscilații au fost impuse de evenimente reale din politica Statelor Unite, când a simțit nevoia a scris discursuri pentru candidatul la președinția Statelor Unite Adlai Stevenson, care a fost învins până la urmă de Eisenhower, de Republicanul Eisenhower, de asemenea, a avut o relație foarte bună cu președintele Johnson și a acceptat să meargă în Vietnam, el crezând în cauza implicării Statelor Unite în războiul din Vietnam. Dar, și cu asta încerc să mă apropii de final, până la urmă îl citim pe Steinbeck, nu fiindcă ar fi avut aceste implicări politice sau fiindcă există o uh, foarte vizibilă vână jurnalistică în uh, scritura sa ci îl citim fiindcă efectiv ne place cum scrie și aș încheia încercând să spun ce este uh, ce caracterizează de fapt stilul lui Steinbeck și de ce Steinbeck se citește, se citea și se citește în continuare cu mare plăcere. Trebuie să vă spun că cel puțin din statisticile pe care marile case de editură le au în Statele Unite, Steinbeck era, acum câțiva ani încă, cotat ca cel mai vândut scritor al secolului XX, cel mai vândut scritor american, chiar înaintea lui Faulkner și, în mod surprinzător, Hemingway, pentru că și Romanele lui Hemingway, la un moment dat, au avut un succes și prin ecranizări, dar și prin traduceri în foarte multe limbi străine. Cu toate acestea, Steinbeck și-a păstrat, ca să spunem așa, cota de piață, fiind tradus în peste 50 de limbi și având, prin romanele sale, o accesibilitate universală. Uh, în primul rând sau poate nu chiar în primul rând dar ceea ce uh, impresionează atunci când uh, citești uh, un roman de Steinbeck este capacitatea lui de a intra uh, într-o empatie, într-o relație de empatie cu uh, personajele sale uh, Paginile din șoareci oameni sunt probabil unice prin, prin modul în care Steinbeck reușește să redea fie simplitatea acestei namile, care era lenii, dar incapabile să-și să controleze propriul destin, și prietenul său de nedespățit George. Acest, această relație de prietenie apare într-o într simplitate iar conversațiile lor care după aceea au fost trecute și pe un registru dramatic fiindcă imediat Steinbeck a transpus romanul nici nu este foarte greu fiindcă romanul e conceput în secvențe și e ușor de trecut în, în registru dramatic și uh, romanul a devenit piesă pe Broadway și a avut uh, succes, un succes imediat. Uh, este capacitatea lui de a își asuma uh, lumea aceasta interioară a personajelor. Uh, se vede foarte bine acest lucru și dintr-un alt jurnal uh, cu care el de fapt își încheie cariera literară sunt acele călătorii cu uh, câinele său prin uh, America uh, și uh, e o carte care se poate citi ca un fel de testament începutul anului 60, uh, o călătorie cu câinele său Charlie făcută uh, în plină campanie electorală în Statele Unite, protagoniștii fiind uh, Kennedy și Nixon dar foarte puțin din uh, atmosfera acestei uh, campanii electorale răzbătând în uh, roman. Uh, ceea ce caută uh, Steinbeck în această experiență, o călătorie uh, absolut incredibilă pentru un om care era destul de serios afectat uh, cu sănătatea, avea probleme cu inima și chiar fiul său povestea mai târziu că tata ar fi putut să moare în orice moment în această călătorie de peste 10.000 de mile prin Statele Unite. O călătorie făcută de unul singur cu o camionetă încercând tocmai să regăsească viața omului obișnuit, să stea de vorbă cu oameni foarte diferiți și să înțeleagă de fapt cum trăiesc americanii. Un lucru absolut admirabil la vârsta și în condițiile în care se afla el în acel moment. Cartea este de o naturalețe și de o frumusețe incredibilă și cred că arată foarte bine dorința acestui autor de a scrie despre ceea ce este real despre ceea ce este autentic și nu de a uh, pune peste uh, realitate o uh, formă care ar putea să o deplaseze spre alte uh, percepții nu pot să închei înainte de a minti că de fapt este și o cifră rotundă anul acesta cu 62, 1962, când Steinbeck primea premiul Nobel pentru literatură și, bineînțeles, așa cum viața lui a fost toată presărată de atacuri sau, din potrivă, laude excesive, în timp ce la decernare i se, se, se, se adresau elogii deosebite și era considerat un autor care a scris pentru a sublinia importanța demnității umane. În Statele Unite erau reviste care, purtând încă vechea adversitate față de Steinbeck, ca un scriitor de stânga, îl socoteau un scriitor fără valoare care n-ar mai fi dat niciun roman consistent de la fructele mâniei. Probabil însă că pe undeva acesta este destinul fiecărui scriitor de a trăi mereu între contestație și elogii, rămânând ca opera pe care o lasă până la urmă să decidă care este poziția sa în posteritate. Vă mulțumesc!